liki pentsatu osasun mentala patxa ausnartu boroja betasuna herrien nagusitasuna lorra natura bihanistasuna chingurri ocha Jaunbea. Arratsaldean Limoi. Zebes Gabiltza. Ongi ongi. Etarratsaldean bai entzule guztiei ongi etorriak xingurri otsakera, ancheta txapa eta txolarre irratietan Eta beno, ala neba osoa urrengo ordua zurekin guztiekin pasako dugu eta beti bezala ba, kontu pila bat ekartzen dizkizuegu gaina ematen du, e, ba ez dakiz, e, gauza pilla bat ditugula kontatzeko, ez? Bai, bueno, jongean mendik eta hortikan berri batzuk biltzen, eta bai, badaude gauza pare bat kontatzeko Eta horko gai nagusia do, elkarrizketa nagusia, a, ba, a berre, izen neko komplikatu dauka, baina eredu sozial alternatibo baten aldeko gipuzkoako lehen topagunearen inguruka izango da Txakazo gure entzule jakingo dute e, Ba Mexikon geho gehi ja ogei estatu boteretxuenen e, bagaiurra ospatzen ari dela eta horren aurka eta beste eredu baten alde bagipuzkoan egin bat mugimendu soziale e, ba, lehen dabiziko topagunea antolatzen ari dute ezta. Bai, egon hauetan bule barrean egongo dira, aurrera e, amango dira tailer eta itzaldi eta ekimen pilo bat Eta bai zu gaipatu duzun bezala, bai arlo ezberdinak jorratuko dira, feminismo, internazionalismo, e, lurraren defentsa, e, eta bar, eta bar. Eta horretas guztia zitzeiteko asierrekin egongo gara, baina hori e, baino lehen baipatutako berri dexente kartzen ditugu. Eta horkoan e, izuteiarekin nazten gara berri hoietako bat aipatzeko, ez? Oize. Herriotxak. gerri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. Izutegia! Jolanda Barzinak Roberto Jimenez kanboratu du Nafarroako gobernutik eta guain upene bera bakarrik gelditzen da Nafarroako legebiltzarrean eta berak izango du ba bueno pues, momentu honetan lehen baino potere gehiago naiz eta gultxiengo izan eta zer gertatu da hau, beno bataz beste Roberto Jimenez ba, e, kontra jarri da, barzinaren kontra zalantzan jarri du barzinaren hitzak, Eta berak esalatu du eh, Ba Nafarroako zorra, barzinak esandakoaren bikoitza zela osea barzinako onartu zuen Igunta hogeita hamabi milioiko eh, mii zorra zeukala Nafarroak Baina Roberto Jimenezek esan du bikoitza dela etaena azkenean barzinak desleal izatea aukusatu eh, du Saltu du Roberto Jimenez eta kanboratu egin du. Eta orduan, bueno, ikusiko dugu hemen, pixka bat nondik datorren, nafarroak daukan, zorra itzel hori. Izutegia... Nafar Gobernuak tiro publiko kopuru itzela xautu du azken urte hauetan, Miguel Sanzekin eta orain Yolanda Barcinarekin giza baliokarritasun urriko eta defizitarioak diren azpiegituretan. Honek batazbesten Nafar gizartea sorpeturik utzi du. Zula nolabait estaltzeko Nafar Gobernuak murrizketak ezartzen ari da e, ezkuntzan osasunean gizarte zerbitzuetan, euskara eta kultura arloetan. Hasteko ikus dezagun jadanik eginak dauden azpiegiturek izan duten kostua. Itoizko urtegiak eta nafaru bideak, Mila zazpireun berrogita mar milioi euro kostatu dute. <tipen> Reino de Navarra arenapabilloiak irurogei milioi euro. parkeak iru milioi euro defizita dauka urtean eta baluarteak bi milioi eurokoa. Lozarkozeko zirkuitoak irurogei talau milioi euro kostatu du eta iru milioi euroko defizita dauka urtean. <risa> Hau denagutsi balitz, abiaduran dikotrena ere azidira eraikitzen Nafarroan. Nafar korridoreak iru mila berreun tamar ta milioi euro kostatuko duela horrik ikusten dute eta lau mila milioi kostattzeera iitsiko litzateke Nafarroako geografiako hainbat lekutan plataforma logistikoak eraikiko balira. <totipasen> Alzeterendako, aurtengo harrekontua Nafarroan ehunta hogeitan malou milioi eurokoa da. Hai da gobernuak egin dituen murrizketen parekoa. Atzete geldituel karlana koordinakundearen arabera, atzeteren kilometro bakoitzak hamasei milioi euro kostatzen du. Iro mila, ta berreun, ta irurogei, ta milioi euro Nafarroarako dagoen aurrekontua zati berreun kilometro Nafarroan. Gainera, atzeteren kilometro bakoitzaren mantenimenduak berreun mila Euro kostatzen du urtean HZen bultatszaileek onartu duten bezala. Haden <totipen> aonttutan hartuz, ikus ditzagun konparaziozko dato batzuk. HZen kilometro batek bigarren hezkuntzako larehun, irakasleren kontratazioek kostatzen duten adina kostatzen du, haei milioi euro. Bi kilometrok zorzierehun, Irakaslen kontratazioa edina kostatzen du, hogeita mabi milioi euro. Eta mila Irakasle kontratatu zitezkeen atzeteren 2 kilometro 0,8 metro eraikitzeko gastatu behar duten diruarekin. 2 <tusurra> mila garren urterako, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, dagoen aurrekontua berrogeita hemeretzi milioi eurokoa da, hasie da Hen hiru kilometro terdiko kostuaren baliokidea. Zizurren inoiz eraiki ez den ardo ikastetxeak lau mila 6 milioi euro kostatzen du, Hren berrehunta e, berregun laurogeita hamar metro bezala. Zarengo esasun etxeak HCTren 312 metro kostatzen duen adina kostatzen du 2,5 milioi euro alegia. <totipen> <totipen> <totipen> Nafarroak, alesbes Castejon, Iruña herria tarterako dirua aurreratu al izateko mailegoa bat, mailego bat eskatu dio Europako Inbertsio Bankuari. diru hau adifek bueltatu beharko leke nafargobernuari bi urte barru, beti ere dirua baldin balu. Baina Bainaegu honen interesak nafar gizarteak soilik ordaindu beharko ditu, hau da e, berrogeita boz, hirurogei e, tarteko milioi euro urtean. Guzti honen aurrian galdera batzu datozkigu burura, Zilegi alda azure irudikoz diru publikoarekin jolastea orain arte egin duten bezala. Zilegi alda herriari zorra eta handi irabazi zukutxuak ematen dien lurralde antolaketa eta espigitura politika berarekin jarraitzea. Zilegi alda porlana deuna eskuntza osasuna gizarte zerbitzu euskara eta kulturarloen aurreti jartzea. Zilegi <tusurra> ¡Izú te guía! ¡Izú te guía! ¡Vai, vai, vai! ¡Origo! ¡Origo! Kizutzeko zifrak, kizutzeko moduko zifrak ba, ba. irakurri ditugunak, eh? Bai, bai, bai, bai. Eta nik dut, baliokide eta eginez, ba, erresago dela guretzako, ez, irudikatzeko, ba, bestela, ez, milakan, miloioiek zertan e, plasmatu zitezken. Bai, askotan galtzen gera zenbaki potolo oietan, eta, egi esan, ba, ondo dago harik eta hori, esatea, na, zenba kostatzen duk gauza batek eta zenba besteak, ez? Hori da, hori da. Eta, bueno, zer gaitik ganaipatu dugu ere, bueno, ba, jakingo duzuenez, duela azte batzuk, jadanik egoten ari dira Nafarroan izugarrizko mobilizazioak, irakasleen mobilizazioa aien bat, eta irakaslekin batera gurasoak, ikasleak, eta hainbat ekimen bul, e, bultzatu dira Nafarroan, mm haien -hmm. e, artean, bueno, atzo iritsi zen irakasleen martza bat, egon dira aste bat ikasleak, nerriberatik, esiaia Nafarroa, bueno, Nafarroa dia zeharkatzen. eta bueno, gon burutu dira itzialdi pilo bat, hiru greba eta bueno, oso mobilizazio askatutakoak eta gero eta gen, ge, gero eta gehiago dago jendearen ahotan, ez? ba hau, ez? kuestionamenduago zergaitikan ari diren gastatzen hainbeste diru publiko azpiegiture rraldo hauetan, eta usten alde, bat, alde batera beste inbertsio batzuk eta murrizketak egiten beste arlo batzuetan, es. Orduan hori dela eta, karre dugu hau gaur gore saiora. Oso ongi eta orain neon dirutzen bazaizu bea abestitxo batekin jarritzen dugu eta aipatzen genituen beste berri batzuekin ere bai. Lehenena ni utzen zait. ingo dugu eta esaten genuen hainbat kontu ekartzen nizkizuela gaurkoan eta urrengoa frakinaren ingurukoa izango da eta kaso ez dago pixka bat soberan aipatzean, ez da aia daen azken boladan azken zuten ari dela frakinaren inguruan, hitzaldiak eta manifestazioak edo ekimenak burutzen ari dira, baina aipatzea gaz esarruntaren esa e, ustiak eta dela ez, e, frakinabea e, okerrez baina goez Bai, noiz baita ipatu dugu zai hontan, okay. ez da? Eta orain irakurriko dizuena, ba, frakin ez, Bizkaia Plataformako komunikatu bat da, ekainak e, seian e, Bilboko eusko jaurlaritzaren egoitzan aurrian, Bildu ziren eta onelakoa adieraz zuten. Frakin Ez Bizkaia Plataformaren Manifestua beraz Eusko jaurlaritzak gaz esarrunta ausketa hidraulikoa edo Frakina deritzon teknikaren bidez ateratzeko asmoa azaldu du azken bolada honetan Hori dela eta Frakin Ez Bizkaia Plataforma osatzen dugun talde ekologistek eta sozialek ba, bildu gara desaten zuten iakseian Bilbo, Bilboke Eusko jaurlaritzaren egoitzaren aurrean Beste herrialde batzuetan, estatu batuetan izate baterako izandako esperientziek argi utzi dute frakina oso teknika arriskutsua dela bai inguru-giroarentzat eta baita giza osasunarentzat ere. Izan ere, teknika honek inpaktu ugare ditu. Uretan akuiferoen kutxadura eta geiegizko eta, negutegi efektua zorrarazten duten gasen isurketa, eta aktibitate seismikoa areagotzen du batik bat. Frakinez Bizkaia plataformak gas ezarruntaren erreserben ustiapenaren aurkako jarrera adierazin nahi du, honek sorrarazten dituen inpaktuen gaineko ikerketak ez direlako egin eta gainera ez dira inpaktu hauei aurre egiteko neurriak eta horreudit e egokia ezarri. Beraz, teknika honen garapena bertan bera usteko eskatzen dugu beste hainbat herrialdek frantzia bulgaria Holanda hartutako erabakia jarraituz. Gasaren usteak eta frakinaren bidez egungo eredu energetikoa aldatzeko bidean atzera pausu bat dela uste dugu izan ere, erregai fosilien erabilera murriztea da bidea eta baliabide eta esfortzu guztia kontsumoa murriztea, efizientzia energetikoa eta energia berriztagarriak olderritzak dituen eredu energetiko iraunkor bat lortzera zuzendua egon behar da. Beraz, energia kutsakorrak xustatzeko egiten diren inbertsio guztiak modu negatiboan valoratzen ditugu iraunkortasunaren alorrean hartutako konpromiso guztio guztiak balio gabetzen ditu eta Beraz, Frakin Ez Bizkaia plataformaren manifestua ekainan e, seian argitaratua. Se aritu ostean ba gure elkarrizketa haiteko momentu iritsiko da baina noren bai musika pizka batekin utziko ditugu entzuleak ez bea Bai, oraisen. Zuraren propostas para o definizado o exilio. O Sankornas van Eta media.info Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak Datozen ekainak emezortzi eta emeretzian georgeiaren bilkura berri bat ospatuko da Mexikon Bertan, Europar batasuna eta munduko emeretzi estatu boteretsuenen gobernu buruak elkartuko dira Arlo guztietan ondorioak dauzkan nazioarteko sistema ekonomikoari buruz Eurek nahi dituzten erabakiak hartzeko eskubide osoa bailuten Emeretzi estatu nun ezin den topatu, giza garapen indize basioen duten berrogeita marretatik ezta bat ere. Emeretzi estatu nun Afrikar kontinentea horzatzen duten berrogeita mal lauetatik, soilik bakarra topatu daitekeen. Erabakia hartuko dituzte nola edoala eredu sozioekonomikoa betikotu eta iraunarazteko. Gutxi batzuen etekin ekonomikoa izanik beti ere arrakasta neurtzeko duten tresna bakarra. Alboratu egingo dituzte gehiengoaren bizibaldintzen hobekuntza eta astu egingo zaie gure planeta mugatua eta finitua dela. Bilkura Antidemokratiko eta atzerakoi honi aurrekiteko erabakia hartu dugu. Hala ere, eraberdinaan egin beharko genieke aurre, Naziarteko erakunde finziarioek, munduko bankoa naziarteko diru fondua mundu, mer, munduko merkatalera kundea, hartutako erabakiei eta nola ez, Espainiar edo Europa instituzioek azken bolada hartu dituzten neurriei, banka multinazional eta kapitalista handien alde ginez, eskubide murrizketak sustatuz, pertsonak bastertuz. Eredu ekonomiko, politiko eta sozialako justifikatzen eta zilegitzen duen bombardaketa mediatiko lotxagabe ari aski dela esateko gunea iritsi da. Bai propaganda zuzenki edo zeharka estaliz jaurkitzen diguten nian. Bilkura hau pairatzen dugun sistemaren krisi internazionalaren testuinguruan kokatuko da. Eta beren beraien sistema zarrera itzultzeko aleginetan gaien da. Patriarkatuaren, kolapso ekologikoaren, ezberdintasun sozialen, mugarik gabeko hipergarapenaren, bizitza esklaboa eta kontsumismo eroaren, kultura uniformatizatuaren eta planetako populazioaren erdila zapalkuntzara, esplotaziora eta hiltzera kondenatzen duen beraien sistema azarra. Aienin posaketaren aurrian, matzinatzea dagurea postua, hau alternativa kritiko baten bitartez gen ditzeko. Alternativa kritiko bat, Sekzurrola gailnditzen dituena, ekologikoki jasangarria, sozialki bidezkoa, ekoizpen eta gontzumo arduratzua, bertakoa eta alazaiarena, kulturalki irekia eta enitza, eta denoi duintasunezko bizibaldintzak eskoretzen dizkiguna. Onela, ikuspuntu lokal, baino ikusmen global batetik abiatuz, gure herrialdean eredu berri baterako goetak. Dibulgazioak eta ere ikuntzak jarraide zan, deialdial dugu eredu sozial alternatibo baten aldeko gipuzkoako lehen topagunea erako. Donostiako aldezarrean ospatuko dena ekainak amazazpi eta oitabi bitartean. Alor eta ibilbidea anitzeko kolektibo ezberdinek tresna praktiko eta zuzenak jarriko ditugu mai gainean. Gure eguneroko bizitzan hiritarrak baliabidez hornitzeko eta gure bizi modua zuhaitz berri bat urestatu dezagun. Beste balore batzuetan errotutako gizarte baten zuhaitza alegia. Zure uraren zain gaituzu. Eta gusti honetaz hitzeiteko telefonoaren bestaldean hasier daukagu. Arratsaldean hasier. Arratsaldean. Eta, bueno, eredu sozial alternatibo baten aldeko Gipuzkoako lehen topagunea antolatzen duzu easte honetan, eta lehen galdera izango da, zer gatik eta nortzuk antolatzen du zuten topagune hau. Ba bueno, oaindela ja bilabete terri ikusi denun Gipuzkoa eta donosti aldea maian eh, mugimendu sozial asko den dela, eta, bueno, zeho zer elkartaratua egiteko asmoa genukan eta hau batea bat. Hhh. Hmm -hmm. Eta, bueno, e, atera, atera dena, azkenean e, g 20 koinciditzen du, pizka bat ez zenolako ikuspegia e, duzute g honen inguruan eta zer da e, ba, proposatuko duzutena topagun honetan. E, bueno, eh bilkurante antidemokratiko eta atzerakoi honi aurre iteko eraiki hartu hartuenun. Ba, bueno, era berdinean, egin beharko genieki aurre baita, ikusi denun ba, nació erakunde, finanziiroek hartu dutako erauki, eta so, ikusi denuna da, ba, bueno, eskutsa auk zeola, hor zeola, ba, eta bueno, arahiltzea bentsatu denun. Mm -hmm. eh, nolako egitarra guantolatu zute egun hau etako, zer da zuen proposamena? Ba, atzoko eguna lehenun izan zen, hauk ezten txobaten genun egoizean, eh, eta gero batuka batukabaten genun saue e, zerun. Gero baita, bari, baskari errikoi bat e, izan genun, e, batzar bat ingenun, dokumental bat zuen proiekti bat, eta antzerki batekin egin Hori izan zen, atzoko eguna. Mm -hmm. e, ondo batea zen, kontrazumina eta bueno, gaurko eguna kontsumoan zentrauten goda. Momentu honetan gaude itzaldi baten zuten, pero alberdik eman hel itzaldi baten gaude. E, eta deo, biharko eguna e, azte artean, behori, bihar eh economia feminista taldeak eta feministan eh da ba, zentrauta, ekainako gehi internazionalismoan ekainako 21 ostegunak eh eta ekologismoan eta ekainako 22 ospiralean ba klauzura eh, moduko ba egonik da. Ba. anchetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. <gülüyor> Negarregin nuen, uraren etxaiak eraso egin zizun egun horretan. Negarregin nuen, zure gorputzaren oioak dituenean. Negarregin nuen, zeru iluna argitu zenuen gaulu ze horretan. Muti izan arren negarregin nuen, bai, eta orain, ezinduta aztu. Ezinduta hastu zurea dar doek, ematen zizuten edertasuna. Galdu nuen egun idorrura. Ezinduta hastu, niretzat, zuretzat baino gogorrago izan ziren momentuak. Eta horrek, nire bihotzean, zauri bat ebaki zuen. Zauri oso sakon bat, edo zein piztu baino sakonago. Betirako, geldituko zaidan zauri mingarria. Horatzen ditu zure serbaldaren gainetik ibiltzen intzen uneetaz. Nun eta zure hien uzain goxoa aire garbiarekin nahasto egin egiten ziren. Eta nola zure adarren fruituak jasotzen itoenean nire bihotzak oio egiten zuen. Baina orain hori dena galdu da eta zergatek Otsosikin batek maite ez zintuelako. Edo, behar bada, gorrotatzen zintuelako. Ez dakit baina, nik orain peltzatzen dudan gauza bakarra, zu berpistea da. Berdin zait, ni bakarrik zaiatzen banaiz, baina nik nahi dudana, nire semek zure sorbaldan kolastea, txoriek zure adarretan abestea, untxiek zure azalean bizitzea, Edota ta, tximeletek zure Ijei bizitasuna ematea da, hori da nahi dudan gauza bakarra, naizetani ordurako ilike hon, jaizkibel. Puesia, eta guzti gorkoan, Ebea. Eh, bai, bueno, naiz binka, eh? Zongi dago. O zongi, o zongi. Mm -hmm. Pues bueno, holerki e, hau, aritzaltuna, ondarri bitarrak, idatzi zuen, dela pilo bat. Mila bederatzi dut, ala rogai urtean, eta nik uste dut izan zela, zu, jaizki belen gertatutako zuten aria, arira. Zer gait, zeren, eta ondarri binek duten Juana Borutik fanak aldizkaritzoan agertzen du olerkiaren ondoren agertzen du holako agertzen da holako tekstua. Sorionez aspaldies dugu zute handirik izan jaizkibelen baina zute zutez aparte badira bi mehatxo handi. Kanpokaiaren proiektua eta akoiferoetatik ura kostiatzeko plana. Gure esku dago jaizkibel salbatzea. Horda, Juana Burutik fana, e, fanzinaren gogoa eta asmoa. Eta gelditzen zaizkego minutuetan e, literaturarekin jarretuko dugu, ez? Bai, hori da. Jarraituko dugu literaturarekin. Hemen daukagolako Argia aldizkarian Pablo Sastreri egindako elkarrizketa bat eta Mikel Azurmendiak egin die elkarrizketa hori. E, Pablo Sastre, bueno, agian e, Batzuentzako Zastrea bisena ba oso ezaguna, ez, e, da. Alfonso Sastre izan zelako idazle, bueno, e, antzes... Delako orainikan. Delako, antzes lanen egia da, eta gainera oso arrakastatxua, barkatu. <risa> eta, bueno, da, e, antzes lanen, ez, e, egile ospetsua. Baina, ber, SMA, Euskalduna da, eta jadanik, bueno, beste liburuetaz aparte, E, bi ensaio e, argitaratu euskaraz bi urteko epea, azken bi urteetan lendabizit, lendabiziaren izena da gausen presentzia eta bigarrenean da bigarrenarena da giza jendearen aitzea. Hm? eta bueno, zein da idazle honeen beresitasuna? Bueno, oso era poetikoan idazten dituela ensa, ensa, ensaio hoiek eta bueno, ba, gaur egun Itzigarra no labait e, kontzientzia hartzea ba, zenolze gaiztoa edo ez den kapitalismoa, ez? Baina bueno, on, e, hau aurrera doa. Horrunbait bere kritika eta ez da sartzen soilik kapitalismoarekin, baizik eta azkunde e, mugagabearekin eta horrekin batera progreso ideiarekin. Mm -hmm. Eta orduan e, gauza hoien inguruan egiten ditu askenakak bere liburuetan, oso atseginak dira irakurtzeko, ba E, nahiko adibidez eartzak aipatzen dituelako, anekdotak, eta bera bidaietan ezagututako jendeak eta e, egoerak. Eta ordoan duan behar kontatzen digu berak bere ikuspuntua ez. Eta hori behar e, kritikatzen du gehien bat hori progresoaren ideia, eta horrekin batera konsumismoan nola ez ez, nola sartu den konsumismo neurri gabea eta horren ondorioz, Gauza pilo bat eta gauzeekin inguraturik bizi garela ta denok dakigun e, bueno, e, konturatzen bagia gauza horiek nondik datozen se baliabideak erabili diren gauza horiek egiteko sentzo izan diren pertsona, e, gauza horiek fabrikatu dituzten pertsonek lan baldintzak eta bareta bar hon bar. bueno, ikusten dugu gauzen e, fabrikazioaren fabrikazioren ondorioak ba oso zabalak eta askotan oso txarrak izaten direla eta baita ere gauza horiek gero botatzen ditugunean, ez? Ba nola eramaten dituzte tonak eta tonak e, guk mungukeko sta gorra ba Afrikako Herrialdetara, ez? Gehihenbat hori, ba edo txarreria elektronika hori ba bat jartze harren, ez? Baina gauza pilo batek inguratu Bizigua. eta elkarrizketaren hasieran eran e, kasetariak, Mikelar Surmendik, aipatzen dio, e, pablok e, noiz benka botatakoa ez, e, lagun bat, artera zela kartzelatik e, amabosturte preso egon ondoren, duela esasko, eta lehenengo gauza esan zuenean, izan zen. Zenbat gauza daude inguruan ez? Bera amabosturte horietan, konturatu zen, gauzak nola augaldu zirela eta guakian, zeriegun erokoan hemen gauden ez bat ez geha konturatzen bainan Gereak urreko dizkigu pasarte batzuk ez da? Baina ondo irutzen bazeizu pare bat iragarki eta jarriko dugu tartian eta gero ja saioa amaitzen joteko pasarte oiek Antxeta Media.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Zerg balio du gehiago? Tomate bat, alabiamante bat. Azabat, ala ordenagaiobat. Azenorio bat, ala ferrari bat. Krisi garaian guifiak ezaitu elikatuko, eta sakelakoa martxikatu gabe irenzten baduzu, indi gestioak zaitu. Barea barazki kooperatibako kide egin zaitez. Aitonamonen jakinduria eta ekologia uztartzen dituen egitasmoa. Gurekin harremaretan jartzeko, bederatzi lau iru, berrogeita mesortzi, amaika larrogeita malau. Edo, etor zaitez, astelen arratxaletan, irungo lakasita gaztetxera, anakakaleko hogei garren zenbakera. Zerg balio du gehiago? zormendiren galdera gizahendearen aitzea izpide orain elkarrizketa finkatzen goizeko sortzit erditan geratu gara telefonoz esan izun lasainigo iztiarra naiz bestetxo gautsori dira egun agian bitasonori aitu da gizahendearen ungan Pablo Zastreen erantzuna geure erritmoa zein den galdetzen didazu berez, naturaren erritmoa eta egungo erritmoa hori gauztera etorri da. Baina ez da gauza berria. Erlojua dagoenetik gutxienez, eta horrena dabera funtzionatzen dugunetik, aldatu zen erritmo naturala. Orain aurki berrogei urte iritsi nintzen iparraldera. eta han, Espainialdean ez bezala, udaz eta negus orduak aldat, aldatzera behartuak ziren dagoeneko jendeak. baina urepeleko zukaldean, Erlojuak beti ordu bera ematen zuen, etxekoak etzuten aldatzen, eguzki horren bizi ziren haiek. orain, nor bizi daola? Ikusten da, ba, gizakean, gaizkean oitu garela. Protestak izan dira, ordu aldaketa horiek ezin moldatuak eta desajusteak sortu dituzte, haoreta zaharrengan bereziki, baita edo zeinengan ere. Badago arrazoi jakinik, azkenean pentsatzen duzu jendea dezegituratzeko mainan onartu egiten ditugu lehengo baserritarrek desobedientzia jarrerak edo sintomak izaten situsten baderek badere <tusurra> helaz urmen diren galdera. Sentimenduak, espazioak, gizonemakumeak eta aurrak ageriago dira liburu honetan. Hau da, gauzen alboak pertsonak daude. Eta Pablo Sastreren erantzuna. Gizahendearen aitzean badago trazatu bat. Aurreko liburuan neurobizitzako hainbat gauza txertatu nituen bezala. Hemen nire bizitzaren trazatu erretan badago mogarri bat. Ni jaio nintzeneko urtea. Mila bedirat zireun taberrogei tamar, e, irurogei tamar, bi argazki daudeli liburuan. Pedro daipatzen dudan pertsona. Estremaduratik handoainera bizitzera etorri zena. Bera ere nire adinekoa da. Jendiaren aitzea dierazina izan dut. nola ikusten dudan ahitu edo nekatu den jendia izkira ohe horretan ikusten diren sintomak. Argazki batean ijitoak eta bestean nekazariak ageri dira, denak ere garai hartakoak. Nik haiek ezagutu nituen txikitan, Madri inguruetan, buelta bat ematera atera eta antzeko jendea ikusten nuen Ola halakoa. Hala da, nekazari zibilzazioartik zibilzaziaren azken arrastoak, ezagutu ditugu guk eta onda onda ez ditzagun galtzera utzi arrastu hoiek Garmendiak aurpegi asko dauka kapitalismoarena bada, baina ez bakarra. Progresoaren kritika egiten duzu, esaten du Mikel Azurmendik, eta ona hemen Pablo Saastreren erantzuna. Aurpegi asko dauka eta hoietako batzuk ez dira horren hondamen dituak. Beti izango dira ondo bizi direnak, badaude progresoan sinisteko arrazoiak dituztena. Gordea, jende asko duela 50-60 urteko egoerara itzuli da. Etxean pilatu behar izanda lan baldintza txarrak eta segurantzaren galera kugaritu dira. Kide batek dioen greba egunetako batean krisia sistema kapitalista kasmatu duela erreformak egiteko. Ados nago. Baina krisimo ta asko dago. Sozialismo errealaren eta kapitalismoarena krisiak ezagu ezagutu ditugu, baina jabegoa estatuarena edo pribatua izan, ez da jendearen ezkutan izan. Esperientzia sozialistaren krizia sistema produktiboaren krizia da baina krisi humanoa ere bai. Azken bostu urte hauetan ez dago ordena edo miguikorra bezalako nobeda edo tamainako berritasunik, baina jendeak urrengo sorpresaren zain dago. Nanoteknologia hor dago eta laister zerbait berri izango te den susmoak daude. Harritzeko kapazitatea gure eta gutxiago ote dagoen nago. Alegia, oikerian erori gara dagoen nago telefonoaren eta ordenagailuaren erabilera arruntada. Traste astoratzaileak pentsa ezin genuen punturaino. Gauzen altatu beharrak ohitu gaitu eta esango nuke gaizkian nohitu garela. Horrek problema asko sortzen digula. Baina neurri batean nahi dugulako da. Edo agian gauzak erabiltzen ditugu ez dugulaku asmatu, ohi gai aurre egiten eta Dakartzaten txaten komplikazio guztiak onartu egin behar izan ditugu. Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. Ba, hemen amaituko dugu saioa, ez da beha? Hoi Hoi da eta amaitzeko gustiz bueno esatearena elkarrizketa hori irakurri dituzun pasarteak argian da osea argian dagola elkarrizketa osua bai argiaren azkenalean eta hor bilatzen aldu zutela eta irakurri Pablo Sastreri elkarrizketa hori eta bueno amaitzeko abesti ba, batekin utzeko saituztegu latxula potraren abestia nola ditzen da e, raperrian gertutakoa, ama gurea izan daiteke Eh, e, Amalurraren ibur, Amagurea daitzen da, ama da okay. bai. Eta hoizebea, ba, Hemendikan bi astera arte edo jaiz. ez, ja ah, ez, ez, Zure ikaste azken saioa. Hori da. Beraz irailen arte. Ba, ondo izan eta Berdin. ondo ibilintzule guztiak ere bai. Vale. Aio. Aio. Obalio zuena Noiz dutzi dizkina gubazoa Baratza malea Amaniren zukaldea Artzaiak zuen Begiradasakon paketxuarri Azkea Sebea labasun hinduak Otatzen dizkin aldiz Bure raien mareak Belurre laioz Zikintzen ditun Itxaso pareak Belurre laioz Zikintzen ditun Itxaso pareak Ve que ya unos sinestaras y según a ver hasta esa bugandica pobizisela etanaportosisquite odora ascatasuna eta itsaropera Pentsatu tu geniña lortzeko bestena echar lortecobesten a pensa eta lenon artean bi lagunaren resumo mas un chiquito de niña no usted taneta usted tan laguna sana malura y san cantaba tia impotas unas Eraza salteko momentu ez da maitasuna dela tengra euna la una sana machoneria oreo eta heitekouskal herria bizakekouskal den Nerea oaren nirunean Erriari esateko geiditzen Saigun lezea Maitazuna dela Gurea maure batetazera